Giroletan ere puntako albistea, lauterriko finala beste azte-bete atzeratu baita, Jose Josemaria Pablaza. Oinaz bengoetxearen eskariz oraingoan, virus batek jota baitago, onelabada gazteizko ogetan hilaren amaseian jokatuko da finala. Aimarola izola, oinaz bengoetxea. Bizkaia abasketek Montenegron jokatuko du gaur iluntzean, buduk nosten aurka eurokapeko lanak oso aurreratuta ditu Bizkaigo taldeak. Gaur zazpi puntuz galduta ere, eutsi egingo lioge lider tzari. Txapelun eligan, gaur banatuko dira, finalz ortsirenetako azkeneko irutxe hartelak. Chelsea David Larry, Shakhtar Juventus partidaren baitan duelako etorkizuna. Benfika eta Celtic lasgaukoa ere, bietako bat kanpoan geratuko da. Maider, undak borroka munduan jarraitzea erabakitu, ez du bastertu 2000 eta hamaseian Rioko Jokoetan aritzea, eta Iribar, irudia eta eredua, Pedro Marigoiko etxea, ETBko kazetariaren eskutik datorren argitalpen berdia, Iribar Atletiken hasitzenetik mende erdia bete baita urten.